بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأسحابه وما انتبههم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وفي العقدة المنساني يفقه قولي الله تنستيك الله تضعي اسمي البركاتل Qiyamət günü cənnətə daxil olmağımıza səbəb etsəm. Biz şəx Abdülqiyyim Suheybani bir bilətə həsən deyənlərə rədd cavabının ə, haqqında yazdığı kitabdan birinci mövzunu, birinci dərsi bitirdik Allahın, ə, Allah həmd olsun. İnşallah Allahın izni ilə yəni, həmin kitabı davam etdirəcəyik. Birinci fəsildə, birinci fəsildə biz danışdıq biləyət nədir və biləyət necə tərif edib bizə ondan çəkinməyi, onun nə olduğunu necə başa salıb. Həmçinin bundan başqa sələflərdən gələn, yəni səhabələrdən və başqalarından bu haqda biləyət haqqına gələn rəyləri oxuduq. O günlərim Allahın izni ilə həsən deyənləri, həni biləyəti həsən və seyyi, yaxşı və pis olaraq ayrı edənlər, iki pisəmə bölünənlərə, şübhələri haqqında açıq. Yəni hansı şübhələrdən dolayı, hansı səbəblərdən dolayı olar? Bir dəfəti 2x 2 hissəyə 2 qismə bölüb Yəni nəyə görə bir dəfə tə yaxşı və pis olaraq e, olmaqla iki hissəyə ayırıblar? E, o hansı şübhələr səbəb oldu buna? Həmçinin onların bu şübhələrinə və cavablarına Allahın izniylə e, oxuyacağı. Şəh həfsəullah buyurur. Fəsəl Fəridi şübhət-i mühəssəni bil ve cevabı anha Bidətə hasan diyenlərin, yaxı diyenlərin şübhələri və onlara red cavabı El-şübhət-i əulə, birinci şübhə Fəhmuhum el-hədiyət Fəhmuhum dil-hədiyət Mən sənə fil-isləm sünətən hasanə fələhu əcruhə və əcru mən amilə bihə bə'də min ghayri ayyin qusam min ujurihim shay'a şey wama sannna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila min ba'dihi min ghayri ayyin qusam e, min awzarihi shay'a şey İmam Müslim'in sahih kitabında çıxardığı bu hadisde Peygamber sallallahu buyurur Kim İslam'da Gözəl bir sünnət edərsə Sünnət olan əməl edərsə Ona etdiyi bu əməlin əcri Həmçinin onun ardınca ondan sonra bu əməl edən kəslərin hamısının əcrindən ona çatır Həmin kəslərin əcrindən heç bir şey naqis olmadan Həmçinin kim İslamda bir pis sünnət edərsə Sünnəti seyyə Pis sünnət edərsə Pis yol qoyub gedərsə O kəsə etdiyi əməlin günahı və həmçinin ondan sonra bu əməli edən kəslərin günahı yazılar həmin kəslərin günahına heç bir şey naqis olmadan. Bu ədrin zahirinə görə açıq aydın görünür ki, bəhəməsən buyurur, İslamda yaxşı yol qoymaq və pis yol qoymaq var. Yəni yaxşı sünnət etmək və pis sünnət etmək, yəni pis yol qoymaq var. Və kim yaxşı əməl edərsə, yaxşı sünnət edərsə, etdiyi əməlin də əcrini qazanır və həmin insandan sonra kim bu əməli edərsə, ondan görüb götürərsə, yəni bu əməli həmin insanların da əcrindən ona əcr çatır, onların əciri qədər də əcr qazanır ondan sonra əməl edənlərin əcrindən heç bir şey nabisi olmadan yəni ondan sonra gələn, bu əməli edən kətlər kamil əcr qazanır və həmin insana da həmin qədər əzər çatır. Yəni, əzərlərindən naviz olmadır. Həmçinin bunun əksi, kim əgər pis yol qoyarsa, pis sünnət edərsə, o insana öz əməlinin günahı, həmçinin ondan sonra gəlb o əməli edənlərin günahı çatır. Onların günahlarından heç bir şey naviz olmadır. Yəni, kamil olaraq öz günahlarını alırlar və onların günahı qədər də ilk bu yolu qoyan kəs kimdir? Ona günah çatır. Yəni, bu, hədistdən necə şübhələnmişdir o? bu şübhəni gətirən insanlar, yaxşı, bidəti yaxşı və pis olmaqla iki hissəyə ayıranlar necə şübhə götürürlər? Yəni, onların iddiasına görə, onların tələcəsinə görə, əgər sünnətə, fəyəmək sələm, pis və yaxşı sünnət iki hissəyə ayırmışsa, deməli, bidət də iki hissəyə ayırıla bilər. Pis və yaxşı olaraq, iki hissəyə ayırıla bilər. Və yaxşı sünnət sözünü, yaxşı bidət mənasında götürürlər. Əslində, ağınla düşəyəndə tam fərqli şeylərdir. Lakin, Allah bizi qorusun şübhələrdən, yəni şübhəyə düşürlər. Şübhə. <Gülüyor> bu hədisdir ki, e, hədisi İmam Müslim rəvaət edib, sahib kitabında, 1017-ci hədisi. Onlara rədcə, onların bu birinci şübhələrinə rədcəvabının birincisi, yəni bir çox cavablar var, onlardan birincisi. Şəx buyurur, Ənna mə'nə mən sənə, ey sənəl əməl sənfirən və leysə sənəl əməl təşriyən fəlmuradı bilhədiyid əl-əməl iməsəbətə min sünnətin nəbəviyyə Uyurun ki, şeyq, bu hədistəyi mən sənlə kim birinci sünnət edərsə kim sünnət edərsə ilk olaraq bu əməl edərsə bu şəriətin üzərində olan əməldir şəriətdə onun əsli var lakin həmin insan onu yerinə yetirərsə lakin özündən bir Yəni, əməl ortaya çıxarmazsa. Biz bilirik, bilət nə deməkdir? Yenilik. Özündən yenilik etmək. Dində olmayan bir şeyi dinə gətirmək. Lakin sünnət edərsə, nə deməkdir? Əsli İslamda onu, olan işlərin hansısa birini yerini yetirmək. Məsələn, İslam yeni yayılmış ölkələrdə və yaxud da yeni yayılmış cəmatin içərisində bir çox şeylər, müşəlmələr tərəfindən bilinmir. <coughs> yəni, elm azlığı tərəfindən, elm cahiliyi tərəfindən bir çox məşələr bilinmir. Yəni, onların içərisindən kimsə qalxaraq, fəamətlə mən hansı bir sünnətini bəyan etsə və ona əməl etsə, və yəni insanlar da onu ardınıza o əməl etsələr, inşallah o birinci edən adam bu hədistə qeydolunduğu kimi öz etdiyi əməli həmçin insanların etdiyi əməldən də əcəl qazanır. Yəni, ayıqmışaq şəriətdə sabit olmuş bir sünnəni yerinə yetirməklə bu ə, əcri Allahın izni ilə qazanır. Ona görə ə, birinci birinci olaraq cavabı odur ki, Peyyəmbəsən buyurur ki, mən sənlə sünnəsən. Yəni, kim sünnət edərsə, deməli kim vidiyət edərsə, kim yenilik gətirərsə, yox. Aziz, bu demək ki, İslamda onun əsası var, bu əməlin əsası İslamda olmalıdır. Və ya Əs-səbəbü ləzi li əclihi cəəəl-xədiyət və huvə əs-sidqil məşhurə əs-sadaqatil məşhurə Və şeyx buyurur ki, həmçin buna dəlalət edir yəni bu əməlin İslamda kökünün əslinin olmasının vacib olmasına bu hədsin varid olma səbəbi dəlalət edir Bu hədsin varid olma səbəbi isə necə ki İmam-Muslim sahib kitabında, əmcinin dərimi sünən kitabında bu həbsi rəva buyurulur. Cəbir ibn Abdullah radiyallaha əmhu belə buyurur. Bir gün Peyğəmbər s.ə.v bizə xütbə etdi və insanları sadəqə etməyə həss etdi, onları sadəqə etməyə çağırdı. Və insanlar sadəqə etməni gecikdirdilər, ləngdilər. Hətta biz Peygamber s.ə.v-in üzündə qəzəb gördük. Onu, yəni insanların bu əməlindən, sadaqanın gecikdirmək, gecikdirməklərindən dolayı qəzəb gördük. Sonra ənsarlardan olan bir kişi qalxdı və sadaqa etdi. Və onun bu əməlini görən səhabələr hamısı qalqdılar və sədəqə etdilər Peyyəmələ <feyyəməsəsibəm> Səhəmin üzündə biz şevinç, fərəh gördük və Peyyəmələ Səhəmin bu hədisi buyurdu mən sənnə fil İslam sünnətən həsənəm yəni bu, öncə tərcüm etdiyimiz hədisi Peyyəmələ Səhəmin söylədi kim İslamda bir gözəl sünnət edərsə hədis sonuna qədər Əvkə mən qalə rəsbələ yəni hədisin var olma səbəbindən görünür ki İslamda sadəqə etmək məşrudur, yəni caizdir, yəni şəriyyətimizə sadəqə etmək var və həmin səhabənin, <coughs> həmin ənsarlardan olan səhabənin etdiyi nə olub, yeni bir sünnət nə olub, insanların gecikdirdiyi bir işi, etmədikləyi bir işi qalxıb etdi, yəni sadəqə etdi, sadəqə İslamda caizdir. Və bu hədisi söylədi, yəni bu hədisin varid olma səbəbi həmin səhabənin etdiyi əməldir. Həmin Sadəqə etmək Allah yolunda pul vermək, Allah yolunda mal-dövlət vermək. Və o, Peyğəmbərsəm hansısa müəyyən islami işlər üçün səhabələrə yani, sədaqə söyləmişdi. Onlardan yani, sədaqə vermələrini söyləmişdi. Onlarda işi keçirildiyi zaman sədaqətmək, yəni Allah yolunda mal-dövlət vermək keçirildiyi zaman səhabələrdən biri qalxıb, Ənsarlardan biri qalxıb bunu etmişdi və bu da səbəb olmuşdu bütün səhabələrin Allah yolunda mal-dövlət verməsinə. Yəni etmək Allah yolunda Mal dövlətindən çıxarmaq İslamda məşru olan, yəni əsli, sabit olan işlərdən biridir. Lakin İslamda yenilik deyil. Həmçin onların bu şübhəsinə rədlərin ikincisi, şəx buyurur, Ənəl-qail mən sənə fil-islam sünnetəl-həsənə sünnetəl-həsənə huvə əl-qail kullu bidətin dolələ La yümkün ən yəstürə ən sadiqil məstuq sallallahu aleyhi səlləm qəvlun yukəzzibu ləhu qəvlin əxr. Və lə yümkün ən yətənə qədər kələm rəsul illəhə sallallahu səlləm əbədə. Şəx buyurur ki, eyni zamanda kim İslamda yaxşı sünnət edərsə, bu hədsi söyləyən eyni adam, yəni rəsulullah sallallahu səlləm həmsinin başqa bir hədsi də söylüyür. Kullu bir dəfin daralə. Hər bir bilət zəlalətdir. Yəni, hər iki ədçə Peyğəmbər səhəm deyil. Və mümkün deyil ki, Peyğəmbər səhəmin iki kəlməsi bir-birinə ziddə olsun. Çünki Peyğəmbər səhəmin kəlamı Allahdandır. Necə ki, Allah-u buyurur, Lə yəntiqanil həvvə İnhü və xiyyuhə O heç nəyi öz ağlından, öz başından danışmır. Hamısı Allahın vəhiyləridir. Yəni, Peyğəmbər səhəmin kəlamı da Allahın vəhiyidir. Hədislər Allahın vəhiyidir. Və mümkün deyir ki, Allahın vəhiyi bir-birinə zidd olsun. Peyyəmədə iki kelamı bir-birinə zidd olması mümkün deyil. Peyyəmədə Sələmin bir kelamının başqa kelamına zidd durması, başqa bir kelamını yalanlaması mümkün deyil. Hər iki hədisi Peyyəmədə Sələmin söylədiyindən və hər ikisinin sahih olduğundan burdan ortaya məna çıxır ki, mən sənə sünnətən həsənəm. Yəni, kim gözəl sünnət edərsə, yaxşı sünnət edərsə, artı bu, bid'ət mənasında deyil. Çünki, bəyəməsən, başqa bir hədində bütün bid'ətlər zəvalətdir. Heç bir bid'əti çıxmadı kənara ki, yaxşı bid'ət, biz bid'ət. Dedik ki, bütün bid'ətlər zəvalətdir. Və aleyhi fələ, fələ yəcüzülənə ən nəqıda bil hədif və nə əradə ənə hədisin əxar. Və bizə olmaz ki, caiz deyil ki, biz hədislərdən birini götürək, başqa bir hədisi, hədisi isə tərk edək. Misal, man kəs, ki, bütün hədislərdən yaxışsan. Çünki hamısı bütün hədislər dini kamilləşdirir. E, <coughs> Fəinə həvəli əhəl mən yu'minu biba'dir kitəb və yəqtiri biba'dir. Və şeyh buyurur ki, kim əgər hədislərin bəzlərini götürərsə və bəzlərini tərk edərsə, onun halı o kəslərin halına bəndir ki, onlar kitabın bir hissəsinə iman gətirər, bir hissəsinə isə küfr edərlər, bir hissəsinə isə iman gətirməzlər. Bu xüsusət xristianlar və əfranlarda var. Necə ki, Allah təala onları Quranda təsvir edir deyir ki, onlar kitabın bir hissəsinə əməl edirlər, bir hissəsinə iman gətirirlər, bir hissəsinə isə iman gətirmirlər. Yəni özlərinə sərf edən hissəsinə iman gətirirlər, özlərinə sərf etməyən hissəsinə isə iman gətirmirlər. Ona görə lazımdır ki, müsəlman kər bütün şəriə dəlillərinə, Quran və sünnet, səhih sah sünnət olaraq hamısına iman gətirin və hamısına qəbul etsin. Onların birinci şübhəsinə, üçüncü rədd cavabı şeyx buyurur: "Ən-nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləm qald: Mən sünnət." Yəni məsələn buyurdu ki, kim bir sünnet edərsə və ləm yəqul man ibtədaə. Yəni söyləmədi, kim bir bidət edərsə. Buyurdu ki, kim sünnət edərsə. Və qāla fil-islām. ki, İslamda Kim İslamda, kim dində bir sünnət edərsə Bidət isə İslamdan deyil Bidət isə dindən deyil Necə ki, bəyəməsən, başqa dəsən buyurur ki Kim bizim dinimizdə yenilik edərsə O rədd olunandır Necə ki, hədisin zikri Birinci dəstə, yəni bundan öncəki Məzudda keçmişdir, kitabın birinci səsində Yəni, bidət İslamdan deyil Vaqifə fəhməsəm budur ki, kim İslamda sünnət edərsə, hə, bu da dəlailət edir ki, <coughs> onların söylədiklər bu bidət İslamdan deyil, yəni sünnət deyil. Əl-Həsənə. Həmişə məsələn həmin sünnəti həsan olaraq, yaxşı olaraq sifətləndirdi. E, Deyir ki, kim İslamda yaxşı sünnət edərsə, lakin bidətlər bidət bidiyyat içində yaxşı yoxdur. Deməli buyurur ki, "Kullu bidəətin bütün bidətlər zəlalətdir." Yəni hədisin ləfzində Bidətə həsanət deyənlərə, bidətə yaxşı, gözəl deyənlərə bir dətə cavab vardır. Wala yafə al-fərq bayna as-sunnə vəl-bidə. bidət və sünnət arasındakı fərq açıq aydındır, gizli deyil. Fə-nə-sünnətə hiya tariqul müttəbə vəl-bidə hiya ixtəfəq fi d Sünnət peyğəmbər s.ə.m yoluna tabe olmaqdadır, bidət isə ində yenilik gətirməkdədir. Təmiz, fərqli fərqli yollardır. 4-cü Lə müənqəl, ana ahd minə sələf, ənnə fəssərə əs-sunnə, sunnə əl-həsənə bil bidəətə əlləti yə ə, Həmçinin heç bir sələflərdən, nə səhabələrdən, nə təbiinlərdən, nə də böyük alimlərdən heç kəsdən varid olmayıb ki, onlar sunnə əl-həsənə, yəni gözəl sünnət sözünü gözəl bidəət mənasında istifadə Bu, heç bir kəsində varədə olmaq, yalnız sonuna gələn bəzi bidət əhlindən başqa. Həmsin onlara bu birinci şübhəsində olan beşinci rəd cavabı Ənə mə'nə mən sənə ey mən əhiyə sünnətən kənət məvcudə Yəni, mən sənə kim sünnət edər sözün mənası, kim öncədən əsli, sabit olan bir sünnəti həyata qayıt ararsa, dirildərsə, yenidən edirsə hansı ki o öncə e, tərk olunmuşdur. Belə deməkdir. E, fa ahyaha və, və ala hada feyakunə sunnə e, idafətan nisbiye kimən ahya sunnə bad an turr yani e, artıq bu e, yani 5-ci rə cavab ilə aid olur ki sünnət sözünün mənası bu hədisdə olan sünnə sözünün mənası tərk olunmuş bir sünnəti yerinə getirməyə davət edir. <gülüyor> Və əzulü ləhu hədith, buna davət edir hədiyət Mən əhiyə sünnətən e, min sünnəti. Bu hədisin başqa bir ləhsi var, başqa bir rəvayəti var. Hansı bu rəvayətdə Peygamber buyurur ki, Mən əhiyə sünnətən min sünnəti Fə əmlə Kim mənim bir sünnətindən, sünnətlərimdən bir sünnəti dirildərsə, yəni həyata qaytararsa, Mənası, yəni, tərk olunduqdan sonra onu yenidən edərsə və insanlar onun ardınca bu əməli edərlərsə Kənə ləhu mithlu əcrü mən əmilə bihə Lə yunqəsu min ucurihim şeyə Həmin insana, yəni ilk edən insana bütün insanların etdikləri əməlin əcri gələr onların əclərinə heç bir şey nadis olmadan və hədsin sonunda təyəməsən buyurur Və mən iftədəə bidəsən fəəmlə bihənnəs Və kim dində bir bidəət edərsə, bir yenilik edərsə və insanlar onun ardından həmin bidəət edərsə, Təna alihi əfzarı men əmlə biha, onun üzərinə insanların etdikləri bidəətin günahı gələr və əleyhun qəsimin əfzərhim min onların günahlarından heç bir şey naqis olmadan. Yani bu hədis öncəki həddi mənasını açıqlayır. Öncəcə müsəddə yalnız gəlmişdi Kim yaxşı sünnət edərsə, pis sünnət edərsə. Lakin bu hədisdə kim bir sünnəti, mənim sünnətimdən bir sünnəti edərsə, dilildərsə, tərk olmuş bir sünnətə əməl edərsə və iki, ikinci hissəsinə gəlir, hansı ki o pis sünnətə aiddir, kim bir bidət edərsə. Yəni yaxşı sünnət tərk olmuş sünnətə əməl edərsə, pis sünnət bidət edərsə. Yəni fərmaysan bu hədisi öncəki hədisi açıqlayır. Bu hədisi İbn -i Məcə Öz sünə kitabında rəva edib, hədsin rəqəmi 209-dur və şeyh Halbani rəhməhullah hədsə saxikdir deyə buyurub. Həmçinin onların birinci şüfəsinə altıncı rəd cavabı şeyh buyurur Ənə qəvluhu mən sənə sünətən həsənə və mən sənə sünətən seyyəə lə yümkün həmluhu alə ə, ə, ixtiraq minələ əsl ləənə qovnuhə həsənətən av seyyəə la yurf illa min jihat al-sharq. Yəni məsələn cavabım buyurur kim yaxşı sünnət edərsə, kim pis sünnət edərsə, pis və yaxşı sözləri burada insan öz ağlından, öz ixtirasından götürüb bir söz deyə bilməz, onun mənasının nə olduğunu aşka bilməz. Çünki pis və yaxşı biz yalnız şəriət tərəfindən bilirik. Şəriətimiz bizə öyrətdi ki, nə pis, nə yaxşıdır. Yalnız bu şəriətin bəyanı ilə mümkündür ki, bizə olsun. Pis olanlar nədir, yaxşı olanlar nədir? Və iş bunu özündən ixtira edə bilməz. Və ləzimə əntəkunə sünnə fəl-hədif imma həsənətən fəl-şərq və imma qabihətən fəl-şərq. Və təyəməsəmə hədifində zikir olan sünnət sözü Vf ya yaxşı ola bilər şəriət tərəfindən və yaxşı pis ola bilər, qabih ola bilər yenə şəriət tərəfindən. Və la yustarı illə alə mithli əs-sədəq və məşəhə min sünnətin məşruə. Ümümkün deyil ki, yaxşı sünnət sözü sədaqə və ya hətta bunun kimi yaxşı əməllərə zikir olunsun. Necə ki, hədisdə zikir olunur. Və təbqa sünnətin səyyə mənziləti hələ məasi. Əgər yaxşı işlər hamısı yaxşı sünnət adlanarsa, artıq pis sünnətə yalnız günah işlər qaldı o zaman. Əgər yaxşı işlərin hamısı gözəl sünnətsə, yaxşı sünnətsə, artıq yerdə qaldı nə işlər? Pis işlər, hansı süpəyəməsin, onları qeyd etdi sünnətin seyiə, yəni pis sünnət deyə, pis yol deyə qeyd etdi. Yəni, kim desə, çaşqınlıq yaratmasın, sünnət sözü ərəb dində yol deməkdir. Yol qoymaq deməkdir, yol açmaq deməkdir və pis sünnət dedikdə artıq dinlə olmayan şeylər. Yəni, lüqəti mənasında pis, kim bir pis yol qoyarsa demək Məsələn, şəx buyurur ki, ilk pis yolu qoyan, ilk günah olan yolu qoyanlardan biri e, ölüm məsələsində kim olmuşdu? Adəm ə.sələmin övladı olmuşdu, hansı ki, öz qardaşını öldürmüşdür. Şəx buyurur, Kəlqatli münəbbi aleyhi fil həditi ibni Ədəm, heytü qalən nəbi ə.sələm, li ənəhu əvvəli mən sənə qatil. Və fəyəmbəsəm, bu haqda Adəmin oğlunun birini öbürünü öldürməsi haqqında Fələm Əsələm buyurur ki ilk olaraq, birinci olaraq ölüm yolunu açan o olmuşdu, yəni Adəmin oğlu olmuşdu ondan öncə kimsə öldürmək yox idi, yəni bu pis əməli ilk edən kəs filan kəs, yəni Adəmin oğlu olmuş deyə buyurur Fələm Əsələm və həmin əməli Fələm Əsələm pis sünnət sünnət adlandırdı və şey yox ki Kimisə öldürmək günahsız yerə pis əməldir, günahdır. Həmin günah işib yəmələsindən sünnət adlanır, yəni yol adlanırıldı. Və bu həbsi e, Buxari rəhməhullah sahih kitabında 3.335-ci rəqəmin altında rəvay etmişdi. Və alə bidəh yənəhu qadisəbədə vəmmuhə və nəhi ənhə bişşəraq. Həmçinin bidəhlər də pis adlanır, pis sünnət adlanır. Necə ki, onun pis olduğu, onun günah, e, yəni, günahlı olduğunu feyəm və öz hədiklərini açıq aydan bəyan etmiş ki, bidətlər insanı zələtə və zələtdə cəhənnəm oduna aparır. Yəni, bidət öz sahibinə, bidətçiyə günah gətirir. Bütün günahlardır, biz dedik ki, sünnətin seyyə, pis sünnətlərin altındadır. İkinci şübhələri, yəni, bidət əhlini, bidəti... Gözəl, yaxşı görmələrinə ikinci şübhələri şərh buyurur. Fəhmuhum liqawli Əmr ibn Əl-Xəttab rəziyallahu anhu, nəml bidəəh Onların Ömər rəziyallahu anhu'nun, Ömər ibn Əl-Xəttab rəziyallahu anhu'nun bu nə gözəl bidəətdir sözünü doğru başa düşməmələridir. Onların ikinci şübhəsi Ömər rəziyallahu anhu bu kəlamını, bu nə gözəl bidəətdir kəlamını doğru başa düşməmələridir. Hansı ki, bu həbsi, yəni bu əsəri İmam Buxari rəvayət edib 2010-cu rəqəm altında səhih kitabında. Dissəni <coughs> bilirsiniz, ləqin ki, şeyx e, özü zikir edəcək hədsi, yəni dissənin baş vermə səbəbini. Ömər rədəyəlləhi ənhu öz xilafəti dövründə e, insanları təravih namazına topluyor və təravih namazına topladıqdan sonra deyir, bu nə gözəl bir dətdir. Və bidət sözünün biz bilirik iki məna mənaya, yəni 2 anlamı var. Birincisi lüğəvi mənası, lüğəvi yəni dildə olan mənası, bu da yenilik deməkdir. İkincisi dində, şəriətdə olan mənası, yəni dinə yenilik gətirmək deməkdir. Və Ömər Ə Delahu lüğəvi mənada, yəni qrammatik mənada deyir ki, bu nə gözəl bir ifadədir. Yəni bir yenilikdir. Lakin tərəvi namazını ilk öncə kim qılmışdı? Yəni, məsələm, özü səhabələrlə üç və yaxud da dörd gün qılmışdır. Necə ki, Aşırıq radiyallahu anhənin əhədində sabit olub. Ömər ədələm, bu feyli dində yeni bir iş deyildi, dində bir dəhs deyildi. Yəni, əsli var idi. Yəni, məsələm, bunu etmişdi. Lakin yenidən olan bir işidir. Necə ki, şeyh inşallah yəni, onların bütün şübhələrinə ərd gətirəcək. Yəni, onlara... Biz əfənnə şübhə gətirən məsələ Ömər rəziyəllahın bidət kəlməsidir. Bu nə gözəl bidət dedikdə, yəni bir əfə yaxşı ad verib, yaxşı olmasını, gözəl olması adlandırıb və bu kəlmə ilə qətirib və onlar bidəti gözəl görürlər. Etdikləri, bu gün etdikləri əslində dində olmayan bidətləri gözəl görürlər. Şeyx buyurur, birinci rədd cavabı, onların ikinci şübhəsinə olan birinci rədd cavabı. <coughs> min tahsil el bira ma an hada la yuslam fa inahu la yujuz an yuared kalam rasulillah sallallahu alayhi ve sellem bi kalam ahad minenlar siz buyurur ki birinci olaraq bu meselenı onlara taslim etsek yani bid'ət adını söyləsək ki siz doğru deyirsiz onlara deyə biləcək bid'ət deyəndə bid'ət demək istəyirdi yani şək yox ki bid'ət demək dində şəriət olan bid'ət deyil balke doğru deyirsiz Və Ömər Ələhu dediyi dində bir əhdi və Ömər Ələhu bir əhdi gözəl adlandırdı. Əgər belə iddia etsək, belə tərz etsək, heç vaxtı heç bir insanın sözü, kelamı, Peyyəmət Həmin kəlamı ilə zirb tutulabilməz. Əgər Peyyəmət Həmin bir məsələdə kelamı varsa, sahi hədis varsa və yaxud da Quran ayəsi varsa fərqi yoxdur, Allah və Rasulun kəlamı varsa artıq kimisə insanların sözü götürülə bilməz. Yəni, Allah və Rasulunun kəlamı götürülməlidir Aydındır, birinci rəd yəni, buyurub ki Kullu bilətin dəlalə Bütün bilətlər dəlalətdir Artıq Ömər Adana nə desədə onun haqqında Və yaxud da hər kəs Kim istərsə olsun Nə istərsəsin? Onun sözü qəbul olmaz Çünki Peyyəmə səhəmə həstinə zildir Pə ilə mənkən insan kim istəyir olsun? Sərbi yoxdur kimliyindən Ləbikəlam Əbu Bekr, əlli heva əl-hədi bu ümmə bədə nəbiha sallallahu Hətta bu kəlamı söyləyən, yəni peyğəmbərin kəlamına zidd kəlam Əbu Bekr dən olsa belə biz onu qəbul etmərik. Hansı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra ən fəzilətli insandır, bu ümmətin ən fəzilətli insanıdır, lakin biz onun kəlamını belə əgər zidd olsa idi qəbul etməzdik. Və lə bə kəlam Ümər, əlli heva olsa qəbul etmərik. O ümmətin Eyyəməsəməndən sonra ikinci fəzilətli insandır. Və la bi kəlami ghayrə, geyrə bunlardan başqa da heç kəsin kəlamını qəbul etmərik, əgər Eyyəməsəm kəlamına ziddisə. Təbii ki, bunlar fərzi olaraq şeyx bunlar söyləyir. Əgər olsaydı, əgər onun kəlamı zidd olsaydı, şeyx yoxdur ki, Ömər rəhullahun kəlamı, kəlamı zidd deyilsə Eyyəməsəm kəlamına, elə ki bəyanı gələcək inşallah. Qala Abdullah ibn Abbas Bu barədə, yəni Pəyəməsəmin kelamına zid bir kelam götürülməz. Məsələsində bu barədə Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhüma buyurur Düşəku ən tünəzzələ aleykum hicərətə minəs səməh Əqûlü qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və təqûluna qalə Əbu Bakr və Umar Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhü o kəslər ki Pəyəməsəmin kelamına qarşısına Abbaqir-i Ömərinin kəlamını qoyurlar, o kəslər deyir ki ola bilsin ki qorxmursunuzmu ki Allah sizin başınıza göydən daş yağdırsan. Mən deyirəm ki Peyğəqəmbər səlsən belə buyurub, siz deyirsiniz ki Abbaqir-i Ömər belə buyurub. Abla ümr Ömər insanları Allahın əzabı ilə qorxulur. Allahın əzabı ilə qorxudur, o kəsləri ki, onlar təyəmbərsə səhəmin kəlamının qarşısına kiminsə kəlamını qoyurlar. Fərdi kim həmin kəsin kimliyindən, hətta Əb-Vaxdir və yaxud da Ömər olsalar belə. Və qalə, Ömər ibn-i Əbləziz, Ömər ibn-i Əbləziz buyurur, Ömər ibn-i kimdir? Kimin? Doğrudur, Ömər Ədənağın nəvələrindəndir Həmçinin? Beşinci xəlifə adı vermək doğru deyil Doğru deyil Lakin İslam xəlifələrindəndir İslam xəlifələrindəndir Hicri tariflə Yəni 100 illin tam sonunda hakimiyyətdə olub 99-102-ci illərdə hakimiyyətdə olub üç il ərzində və ən məşhur, yəni zamanın ən məşhur alimlərlərinə, yəni ədalətli hökmdarlarla oldu. Lakin 5-ci xəlifə demək olmaz, ona görə olmaz ki, əgər o 5-ci xəlifə adlanacaqsa, ə, ondan öncə Muaviyyə rədiyəllahu anh var idi, hansı ki, səhabədir və şək yoxdur ki, ondan üstündür, fəzilətlidir. O 5-ci xəlifə adlanardı. Aydındır? Yəni onun ədalətliyinə görə misal çəkilsə, çox ədalətli olub onun İslam yəni dövləti quvvətlənib və zəkət verməyə hətta insan saxmırdılar, o qədər İslam dövləti quvvətlənmişdir, lakin onu 5-ci xəlifə ad vermək doğru deyil ona görə ki ondan daha fədilətli insanlar ortada düşmüş olur. Və o kimdir? Münavvəyə rədiyəllahi ənhu 20 il müddətində İslam silafətinin hökumdarı olub xəlifəsi olub və ilk məlik olub İslamda ilk olan məlik olub hansı Əməlik ad verilib Məuviyə ad hə, və 40-cı ildən 60-cı ilə qədər İslam xilafətini idarə edir. Və mümkün deyil ki, yəni fəzilətli bir insan ortada itilsin və ondan fəzilətcə aşağı olan bir kəs təyvindir. Onlar övlədilər, təyvindir. Mümkün deyil ki, ondan fəzilətə aşağı olan bir kəsə yəni yüksək ad verilsin. Əgər ona yəni xəlifələrdən ə, xəlifə ad, yəni 12 xəlifədən biri ad versə, şək yoxdur ki, ondan öncə Məuviyə bu adı söyləmək lazımdır. Həmin Ömər İbn Abil Aziz buyurur, Lə rə'yə li əhədin məəs sünnəti sənnəhə rəsulə sələm. Heç bir kəsin rəyi mümkün deyil ki, olsun. Heç bir kəsin rəyinin qəbul olması mümkün deyil, əgər o yerdə, o məsələdə Fəyəğənbə sələmin sünnəti varsa. Bu ə, ə, ə, əsər İləm Müvaqqının kitabında rəvayət olunur. Həmçinin İmam Şafi Şafi'nin kimliyini bilirsiniz yəqin. Rəhməhullah. Yəni 4 məzhab alimlərindən biridir. Mühammad ibn İdris, adı Mühammad, atasının adı İdrisdir. İmam Şafi Rəhməhullah buyurur: əcml müslimin alə anna men istəbana lahu sünnə, sünnəti Rasulillahi səlləm, ləm yəhilillahu an yədə'əha bi qəvli ahad." Həmçin İləmin İl İl İl İl İl Vaqqın kitabında olan İmam Şafiyyə yani rəvaqq olan bu əsərdə buyurulur. İmam Şafiyyə belə buyurub. Müsəlmanlar icma etmişdirlər ki, icma, yəni heç bir kəs istilaf etmiş bu məsələdə. Müsəlmanlar icma etmişdirlər ki, əgər bir kəsə Peyğəmbər Səhəmin sünnəti bəyən olarsa, o bu sünnəti kiminsə insanlardan birinin sözünə görə tərk etməsi caiz deyildir. O kəsə halal olmaz ki, kimsə insanlardan birinin sözünə görə Fəyəyəmək Səhəmək Səhəmin sünnətini tərk etsin. Həmçinin İmam Əhməd İbn-i Həmbəl, rəhməhullah, nə bilirsiniz kimdir İmam Əhməd Əhməd ibn-i <coughs> Həmbəl, dörd məhzəb alimlərindən biridir. Ən məşhur hədis alimlərindən biridir, duyurur, <coughs> Mən raddə xədiyətin nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm fəhvə alə şəfə hələk Hələfə. Buyurur ki, kim Peyoməl Səsəmin hədislərindən birini inkar edərsə, rədd edərsə, o kəs həlakin, yəni uçurumun yanındadır. Yəni uçurum kənarındadır və uçması, yəni hər bir gün həlaki olması, hər an həlaki olması gözlənilir o kəsin. Həmsinin onların e, bu şübhəsinə, ikinci şübhəsinə olan ikinci rəd, Şeyh buyurur, Ənə Ömər radiyallahu anhü qalə həzihi kəlimə əndə mə cəməən nəsə fə salatı təraviyyə Ömər radiyallahu anhü bu kəliməni Ən ni'məl bidət Həzihi, nə güzəl bidətdir bu Bu kelamı insanları Təraviyy namazına topladığı qəman buyurur Və salatı təraviyy Leysə bidətəm Və təraviyy namazı bidət deyibdir Bəli hiyə aynı sünnət Əksinə o sünnətin özüdür, əslidir Bir dalil ma e, ma ruya e, ma ruva ruvətə Aişə rəziyallahu anə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm səllə də fil leylə fil məscid fa səllə əbi yəni, və onun bu əməlinin yəni təravih namazının sünnət olmasına dəlailət edir Aişə rəziyallahu anha-dən rəvayət olunan hədis necə ki buyurur bir gün peyğəmbər sallallahu əleyhi səlləm məsciddə namaz qıldı. Yəni, bir gecə, fəyəməsələm, məscid namaz qıldı, yəni təravih namazını qıldı və insanlar da onunla bərabər namaz qıldılar. Füməsələ min qabiləti fəqət rönnəsd. Ondan sonraki gecə, fəyəməsələm, yeni namaz qıldı və insanlar daha da çoxaldı. Yəni, səhabələr onun arası namaz qılınlarının sayı daha da artdı. Fümə işləməu min leyləti fəlifə rəbiə. Sonra isə üçüncü və yaxud dördüncü gecədə insanlar cəm oldular. Yəni, bütün demək olar ki, mədinə yaşayan səhabələrin hamısı namaza cəm oldular. Fələm yaxıc iləyəhim rəsullullah s.a.v. Fələm mə əsbəh. Fələm mə əsbəh. Ondan sonraki gecə onların qarşısına çıxmadı. Yəni, namaz qılmaq üçün çıxmadı. Fələm mə əsbəh qal. Sabah açıldığı zaman Fələm mə Qadra eytu ləzi sanətum Artıq sizin ehtiyinizi gördüm Yəni sizin namaza hərisliyinizi Hamzın namaza toplaşmağını gördüm Və ləm yəmnəni minəl min xuruc iləykum İllə ənni xəşeytu ən tufrada aləykum Və dəlikə fi ramadan Və mənim sizinlə namaz qılmağa Çıxmağıma mani olan Yalnız onun sizə tərz olmağından Qorxdum Yalnız tərz olmaq qorxusu oldu və bu, Ramazan ayində idi. Ayşə edilənə buyurur ki, bu, Ramazan ayində idi, yəni, təravih namazlarındaydı. Hədsi İmam Buxari 1129-cu rəqəm altında rəvayət edir. Yəni, artıq göründü ki, Peyəməs, Ə, Ömər radiyallahu anhunun etdiyi bu əməl bid'ət deyildir. Yəni, əksinə Peyyərəməsəm sünnətlərindən bir sünnət idi. Yalnız, Ömər radiyallahu anhun öz zamanında görür ki, Peyyərəməsəm tərk etdikdən sonra insanlar artıq toplaşmadılar təravih namazına və sonra Peyyəməsəm vəfat etdi sonra Abbaq radiyallahu anhın zamanında insanlar toplaşmadılar, hər kəs orada, burada 3-3, 5-5 və öz başına tək təravih namazları qılırdı hər kəs və bunu öz zamanının e, yəni, e, Ömər radiyallahu anhın filafətində ilk zamanlarında insanlar belə davam edirlər lakin bunu görən insanların yəni, parça parça tək-tək görən Ömər radiyallahu anhı ictihar etdi bu məsələdə Peyyəmbəs Əmr öncəki, e, yəni tərk olmuş sünnətini yerinə qayıtardı. Zamanında, öz zamanında yəni, etdiyi bir sünnəti yenidən dirildi, həyata qayıtardı. Və insanları təraviz namazda topladı. Və insanları belə toplanmış görəndə, yəni hamısını gecə namazında bərabər görəndə, Ömər r.ə. söylədi ki, nə gözəl bir dəhtdir bu. Yəni bu etdiyim, bu əməl, bu bir dəht, yəni lüqəvi mənada olan bir dəht, Əsr yəni, sünnətə həyata qaytarmaq nə gözəldir söylədir. Fəna sərasul fə səlləm alə illə min əcəlhə tarəka cəməə fi səlatət-təravih. özü bəyan etdi ki, nəyə görə təravih namazını tərk edib? Nəyə görə insanlarla təravih namazının Ramazanın sonuna qədər qılmadı? Və səbəbi də aydındır. Onun sərf olmasından ehtiyat etdi, qorxdu deməsəm ona görə qılmadı. Hətta nə rəə Ömər, anə illə qəd zalat, ədad salat taravih e, cemaatə. Ömər rəziyallahu anə görəndə ki, artıq bu səbəb yoxdur. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s) vəfat edir və artıq şəriət yen yeniləşə bilməz. Din kamildir. Həmin sünnətə yerinə qayıtar. Peyğəmbər qorxurdu yəni fərq olmaqdan. Amma Peyğəmbər (s.ə.s) sonra artıq şəriət yoxdur. Şəriət yəni nazil olmaq yoxdur. Artıq ləhi Din kamildir və təhlükə aradan qalxıb. Ə Ömərə rədən həmin sünnəti öz yerinə qaytardı. Fəllədi fe'alahu fə Umar izə kanə lehu əsl min fi'lə nəbi sallallahu Həmin ə, əməl Ömər rədəhunun əməli olsa da, o sünnət Ömər rədəhunun əməli olsa da, onun əsli dində sabittir, fə-mə tamən sünnətidir. 3-cü rədd, yəni bu şübhəyə 3-cü rədd cavabı irtebəyyənə annə məfə'aləhu Təmə, e, fi, e, fi Artıq bəyən olandan sonra ki, Ömr radiyallahu anhın etdiyi sünnətdir, bidət deyil, o zaman onun kəlamındayı bidət sözünün mənası nədir? Bu nə gözəl bidətli sözündəyi, bidət sözünün mənası nədir? Təbii ki, aydın oldu ki, birinci bizdir ki, əgər məsələni onlar dediyi kimi desək, ikinci rəd cavabında aydın oldu ki, Yəni, Ömər Dahunun dediyi kəlmədə bidət sözü mənası bidət deyil. Biz demişdik ki, birinci və cavabında hətta bidət hesab etsək belə, əhməsinin yəni, kəlamı ilə zidd qoymaq olmaz. Lakin indi 3-cü ədə aydın 2-ci və 3-cü ədə ki, Ömər rədillaha əninin etdiyi bidət deyil, sünnətdir. Yaxşı, etdiyimiz sünnətdirsə, o zaman və yaxud sünnə həsənətdirsə, o zaman onun kəlamındakı bidət sözünün mənası nədir? Şeyx buyurur: "İnəl bir əsəfiyə qavli əməl. Radiyallahu anhu qusd biha al-ma'na al-lughawi la Ömer, radiyallahu anhu'nun bid'at sözünün mənası lüğəvi, yəni qrammatik mənada işlənmiş kəlmədir, şəri mənada, yəni dini ə, baxımdan işlənmiş kəlmə deyil. Wal bid'atu fi al-lugha lughataysa bid'at, yəni qrammatikada bid'at sözünün mənası ma'sa mə mə edilməyən formada əməli etməyə deyil. Yəni bir yenilik gətirməyidir. Fə ləmmə kənə hādhihə ṣalāt ləm təfə'al fī əhdi Əbū Bəkr və lə fī əhdi fī əvvel əhdi ʿUmar kənət bidə'ə min heythu lüğə. Ey, lişə ləhā misalə ṣābiḥ. Və necə ki <tabi> təravih namazı Əbū Bəkr rədiyəllahu edilməmişdi və Ömər rədiyəllahu ən zamanının əvvəllərində edilməmişdi. Onu etdiyi zaman artıq bidət, yəni bir yenilik oldu öncedən bir uzun müddət olunmamış bir əməl yenilik olaraq edildi lakin bu ə, məna yəni dedik nədir lüğəvi məna yəni qramatik mənadır amma min heyfe şəriət baxımından isə fələ yəni bidət deyildir liənna ləhə əslən min fi'l rasulullah ona görə ki bu əməlin əsli əl-hənbəşin sünnətində sabitdir və qala şatibi şatibi rəhməhullah buyurur fə mən səməhə bi بهذا الاعتبار فلا مشاهدة في, في الأسامي وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بهذا على جواز الابتداء بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلام عن مواضعه شاتبي رحمه الله اعطسام كتابında بيقول ببخمضا اگر بدأت Yəni onu bir diyaf adlandırır. Yəni lüğəvi baxımdan, qrammatik baxımdan onu e, e, diyaf adlandırır və bu etibarla, yəni bu baxımdan heç bir yəni ziddiyyət, heç bir problem yoxdur. Lakin caiz deyil ki, onun bu kavramından kimsə özün etdiyi, yəni şəriət baxımından etdiyi bidətlərə dəlalət gətirsin, dəlil gətirsin. Kimsə əgər Ömər rəziyallahu anhun Bu sözündə etdiyi, özünün şəriətdə etdiyi bir dətə dəlil gətirərsə, artıq o, kəlamı öz yerindən dəyişdirmiş olar. Yəni, təhrif etmiş olar. Bu, yəni, kəlamı öz yerindən, öz mənasından dəyişdirmək, Allah subhanət Allah, Quranda, yəhudlər haqqında buyurub. Onlara, şiddə deyildiyi zaman, və qolyo şiddətun, şiddə deyildiyi zaman, onlar həmin kələmin, kəlməni kinta deyərək söyləmişlər və Allah Subhanahu bu sözü, yəni sözü öz yerində yox, mənasını dəyişdirib dediklərinə görə onlara e, yəni göydən rizq endirmişdir və onları bu cür yəni zəlil etmişdir. Pislik. Yəni şariati bi rahmehullah bu sözün mənasını başqa cür yozanları o kəslərə bənzədir ki, onlar kəlamı, öz mənasını dəyişirlər və bu da yəhudlərin sifətlərindədir. Allah korusur. Şəx buyurur Və həzihi nüqul ənbəd ə əmməti təşhədu liməzutir. Və şəx, həfzəhullah sələf ümmətindən Amin. yəni alimlərimizdən bəzi dəlillər gətirir, özünün söylədiyi bu şəhərlərə gətirdiyi bu rəd cavablarına bəzi dəlillər, sübutlar gətirir. Və birinci olaraq, İbn Teymiyyənin sözünü gətirir. İbn Teymiyyə rəhməlləf buyurur. <gülüyor> Əksərə məfiyyə hədih təsmiyyə təsmiyyəti omar kilitəl bil əh məxüsnihə və hədih təsmiyyəti lüqavi lər təsmiyyəti şərəri. İbn-i Tevmi buyurur ki, Ömər radiyallahu anhunun o gözəl bidiyət sözündəyi, bidiyət sözü lüqəvi, qramatik mənadır, şəri mənada deyildir. Və zəlikə, ənəl bir əv fil lüqə təummu kullu məsə alə ibtidə min qeyri məsəl-i Ona görə ki, lüqətdə, yəni qramatikada bidiyət sözü bütün yeni edilmiş şeylərin bütün yeniliklərin hamısını əhatə edir. Amma bir dəfə şərqiyə fe kullu ma ma şəriətdə lakin şəriətdə bidət isə şəri dəlil olmayan əməllərə deyilir. Yəni bir əmələ şəriətdə dəlili yoxsa Quranda və sünnətdə dəlili yoxdursa və o edilirsə ona şəriətdə bidət deyilir. Bunu e, İbn Taymiyyə rəhməhullah Iqtisadüs Sıratul Müstaqim kitabında söyləyir. Həmçinin İbn Kədir rəhməhullah buyurur. Əl-bidəə Al alə qismeyn. Bidəənin 2 qismi var. Təvriatan təkonu bidəə bir atən şər'iyyətən. Bəzən bidəət yəni şər'i bidət onu. Səqallə sallallahu səlləm, "Fə inna kulla muhtəəfətin bidəə və kulla bidəə Necə ki, Pəyğəmbər bir həddinə buyurur, "Bütün yeniliklər bidəədir, bütün bidəətlər isə zəlalətdir." Yəni bu yerdə bidəə şər'i bidəədir. Və təriatan təkonu bidəətan Və bəzən də lüğəvi mənada, yəni qramatik mənada işlənir. Taqavul Amirul Müminin Ömər an, e, e, e, gətirir. Ömər rəziyallahu anhu insanları təravih namazı toplamasını və onları bunun üzərində davam etdikləri zaman ona nə gözəl bir dəf deməsi. Həmçin, i̇bn Rəcəb bunu e, İbn-i Kətir Rəhməhullah Raqqara Suresinin 117-ci ayəsinin təfsirində buyurur. Həmçin, İbn-i Rəcəb Rəhməhullah buyurur Və əmmə mə vəqəf fə kələm sələf min istihsani bə'dül bidə fə innəmə dəlikə fəlbidə allugavi lə Buyur İbn-i Rəcəb Rəhməhullah sələflərdən bəzlərindən Bidəətə həsanləşdirmək, kəsən görmək yalnız lüğəvi mənada vurulub, şəri mənasında deyildir. O, bidəətə həsanləşdirmək şəri mənada deyildir. Əminəlikə qəvli Ömər rəziyallahu anhun nə'mə fil bidəət Və buna dəlil gətirir Ömər rədahın bu nə gözəl bidəətdir sözünü. Və muraduhu en hādha al-fi'l lam yakun ala hādha al-vəcḥ qabla hādha Onun sözünün mənası odur ki, bu əməl bu vaxtdan öncə edilməyirdi. Bu cür edilməyir, tərk olunmuşdur. Və ləkin ləhu fi şəriyyəti yurcə ili. Lakin İslamda onun əsli var, kökü var, hans ki, bu kökdən götürülərək edilir. Bunu e, Cəmi Ülüm-ül-Hikəm e, kitabında buyurur Şə, e, İmam İbn-i İbn Rəcəb, rəhməhullah. E, Cəmi Ülüm-Hikəm, bilirsiniz, Ərbayin nəvəvinin, yəni İmam nəvəvinin qıx hədis kitabını şəhidir. İbn-i Rəcəbin şərhidir, hansı ki, 40, 42 hədisi özü 50 hədisi tamamlayıb və o hədisləri 2 ciddi kitabında şərh edib. 40 hədisi kitabının ən gözəl şərhlərindən biridir. Dördüncü şəxs gətirir Mühamməd-i Raşid Rıdanın kəlamını. Mühamməd-i Raşid Rıda buyurur, li təlimətül bid'ə itlaqan. Həqiqətən bid'ət sözünün iki itlaqı, iki mənası var. İtləqin lüğəvi, birinci lüğəvi mənasıdır, qramatik mənasıdır. Bir mənə, şey öncə deyil, yeni bir şey mənasında. Ələzi ləm yusbəq <gülüyor> ləhu mifil. Hansı ki, bundan öncə belə bir şey edilməmişdir. O, bi hədəl mə'nə, yəsih həy qəvlü innəhə təətərihə li əhkəmin xəmsə. Və bu söz, yəni bu yenilik, qeyd olunmuş yenilikdə İslamın 5 əhkəmi höküm sürə bilir. Yəni, Olsun ki, öncədən vaciblər tərk olunsun və sonra onu yerinə yetirəndə o vacib olsun. Yəni, yerinə yetirilən zaman vacib olsun. Məsələn, deyək ki, ə, İslam yeni yayılmış bir ölkədə zəkat verilmir. Zəkatın hükmü vacibdir. Doğrudur, zəkat vacibdir. Və bugün kimsə bizdə ə, ilk olaraq zəkatı öyrətsə, o sünnəti bizdə diriltmiş olur Yəni etdiyi əmələ yenilik demək olar. Bir yenilik etdi. Bəlkə əsli İslamda var və həmin əməlin hükmü vacibdir. Və həmişə o bilsin ki, o müstəhəb olsun, sünnət olsun hükmü. Necə ki Ömər rəziyallahu anh etmişdi. O bilsin ki, bu mübah olsun, o bilsin ki, məkruh, o bilsin ki, haram olsun və bucaq. Məsələn, haram olan bir şey insanlar edir, İslamdan cahildir, bilmirlər bu işin hükmünü və kimsə öyrənmikdən sonra həmin insanlara öyrədir. Öyrədir bu işin haram olduğunu. Aynı yəni, yığavi mənada bir əhdə İslamın, e, şəriyyətin beş ərkanı Həmin söylədir, beş ərkan, 5 hökum Yəni, tətbiq oluna bilər Məsəladən məsələyə fərqli olar Necə ki e, Ömər radiyallahu anh Yəni, bu sünnəti yerinə yetirmişdir İkinci itlaq, ikinci mənada isə şəri mənada Necə ki, şeyh buyurur e, e, İtlaq şəriyyətən diniyyə İna ana ma lam yakun fi fi ahr an min amriddin. Kel aqaid ve'l ibadat ve tahrim dini. Şer'i isə, şeriatda yenilik isə peyğəmbər sallallahu alayhi ve zamanında olmayan bir işi yenidən etməkdir. Onu dinə əlavə etməkdir. İstər əqidə məsələsi olsun, istər ibadət məsələləri, istər bir şeyi haram etmək məsələləri olsun. Yəni, istənilən məsələdə fəyəməsəmin zamanında olmayıb, sonradı edilirsə, bu artıq dində olan bidətdir. Hansı ki, Və huvə ləzi varadə fil hədis fə innə kulli muhtəsətin bidə, kulli Hansı ki, onun haqqında hədis varid olmuşdur, fəyəməsəm buyurur ki, bütün bidətlər, bütün yeniliklər bidət, bütün bidətlər isə zəlalətdir la mumkin illa dalala ve onun cəlalətindən başqa bir şey olması mümkün deyil. Necə ki Peyğəmbərəsən buyurur. İnnəllâha təâlâ qad akmelad din. Ona görə ki, Allah təala öz dinini artıq kamil etmişdir. Və asama bihi'n-ni'məti 'alâ xalqı. Və İslam dini kamil etməklə öz xalqına, öz məxluqatlarına olan nimətini tamamlamışdır. Fəlêyse sallallahu əleyhi və səlləm an yazîda heç kəsə caiz deyil ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra dinə əlavələr üçün. Əqidətan və la ibadətan və la şiara diniyən. Və la an yənqəs minhu və la Və heç kəsə caizdir ki, istər əqidə məsələsində, istər ibadətlər məsələsində, istər dinin şarları, dinin əlamətləri məsələsində, ist istərsə azaltmaq olsun, istərsə artırmaq olsun, dində bir yenilik etsin əndin yəni, nə azaltmaq caiz deyil, nə də nə isə bir şeyi artırmaq caiz deyil. Kə cə'alə sələti encəriyyə sirri və aksər. Məsələn, Şeyx misal gətirir. Səssiz namazları səssiz qılmaq, səssiz namazları səslə qılmaq kimi. İnsan qəsdən bunu dəyişməsi caiz deyil. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi bizə bunu bu cür öyrətmişdir və la mutlaq məqeyyidən e, bi məkən və icman və e, e, ləm ləm yerid an, an həmçinin ümumi gələn məsələri xüsusi etmək və sərə bu kimi işlər əgər şəriətə gəlməyən bir şeyi yeniləşdirmək cəiz deyildir sonra şeyx onların üçüncü cü şübhəsini gətirir yəni bir dəfənin bidəti yaxşı görmələrinə olan 3-cü fəslinə gətirir və buyurur. Fa <gülüyor> <gülüyor> fahamuh li'aṡar ma ra'ahu al-muslimun ḥasan inda Allah ḥasan. İmam Əhməd müsnəd kitabının 1-ci cildinin 375-in 79-cu səhifəsində rəvayət edir. Bu əsərdən dəlil sübut gətirilə. Bu əsərdə buyurulur Müsəlmanların yaxşı gördüyü bir iş Allah yanında yaxşıdır Müsəlmanların Həsən yaxşı gördükləri bir iş Allah yanında yaxşıdır Bu əsəri İbn-i Məsud Radiyallaha ənudan Bu əsər İbn-i Məsud Radiyallaha ənudan rəvayət olunur Yəni o i̇bn Məsud Radiyallaha ənhun Öz sözüdür Həmçin Ənəs rədiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu belə deyib, lakin hədis zəifdir. Vacizdir. Lakin İbn Məsudun sözü olaraq, rədiyallahu anhın sözü olaraq buyurulur və doğrudur. Yəni bu söz Peyğəmbər sallallahu əleyhi yox, İbn Məsudun sözüdür. Bu şübhəyə rədd cavabı isə birinci olaraq xəb bildirir. Ənna hadzal əsər la yusihhu marfuan ilə-nəbi sallallahu Bu əsər Peyğəmbər sallallahu rəvayət olunması doğru deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu sözü deyil bel min kalam Abdullah ibn Masud radiyallahu anhu mawqufan alayh. Yəni bu kəlam İbn Masud radiyallahu anhu-nun öz kəlamıdır. Qalə İbn Qayyim, İbn Qayyim rahmehullah deyir: "Inna hadha min kalam Rasulillah sallallahu bu əsər, bu kəlimələr DMS-nin deyil, va innamə yudifuhu ila kəlamihī man la bil hadith." Bu kəlamı Peyğəmbər s.ə.vənin adına Söyləyənlər o kəslərdir ki Onların hədis elmində elmləri yoxdur Yəni hədis elmində cahil olan Kəslər bunu Peyğəmbər s.ə.vənin adına söyləyirlər lakin Bu onun kəlamı deyil Və innəmə huvə səbitin İbn-i e, min qavli e, Bu isə yalnız İbn-i radiyallahu anhunun Öz kəlamı olaraq sabit olmuşdu Və qalir İbn-i Abdülhədi İbn-i Abdülhədi buyurur Məşhur yəni İslam alimlərind Rəva e, Ruviyə mərfüəni ən ənəs an Bi isnədin səqid ənəs radiyallahu anhudan Peygamber səhəlləmdən bu hədis rəvayət olunub ənəs radiyallahu anhudun hmm. yolu ilə Peygamber səhəllə olunub Lakin səqiddir, yəni Hədis e, isnadı səqid, yəni batildir Sabit deyildir Vəl Və e, əsəhu Vəqfuhu alə İbn Məsud Doğru olan isə bu əsərin İbn Məsudun rəvays İbn Məsuddan rəvayət olmasıdır. Və qala Zeyləyi, əmşe Zeyləyi hədis alimlərindən biridir. Zeyləyi buyurur: "Gharibun marfu'an və ləm əcidhu illə məqqufan alə İbn Məsud." Marfu' olaraq, yəni Peyğəmbəsmə isnad olunaraq zəifdir. Lakin onun doğru olan yolu İbn Məsuddan rəvayət olmasıdır. Və qala Əlbani, şeyx Əlbani buyurur: "Lə əsləhu marfu'an." Onun marfu' olaraq, yəni Peyğəmbəsmə isnad olaraq əsli yoxdur. Yəni fəhəmə səhəmə istinad olaraq batildir, yərhəmqallah. Ve innəmə vəradəm məvqufən alə İbn-i Lakin o, İbn-i Mesud'a, e, İbn-i Mesud'un kelamı olaraq, yani e, kelamı olması sabittir. Qültu və şeyh buyurur, mənse deyirəm, və sebəqə tenbih alə ennəhü lə yəcüzə ən yüəarədə kelamı resulə sələləm, lə kelamı əhli minən nət kəynə mənkə. Yə, bu qədər dəlilləri saydıqdan sonra şəx öncəki, öncə söylədiyi bir gözəl qaydanı yenə təkər edib insanlardan heç bir kəsin kəlamı, məsəmin kəlamının qarşısında götürülməz kim istərsə olsun yəni öncə Ömər İdanxın sözü əgər o mənada olan dediyi mənada olduğu halda rədd olunursa əgər məsudun sözü də ondan daha öncə rədd olunur əgər onların dediyi mənada də, lakin biz bir az sonra yəni, hədsin ə e, o İbn Əsrunun kəlamının şərhində açıq-bayın görəcəksiniz ki, onların dediyi onun səlamı onların dediyi mənada deyil. Əslində zahiri görünüşdə onlar dediyi məna çıxır. Necə ki, e, İbn Əsr radiyallahü alayhi buyurur ki, insanların gözəl gördüyü, yaxşı gördükləri iş Allah yanında da yaxşıdır. Lakin həqiqi mənası isə bu mənada deyil, inşallah Gələn dərsə dərs davam etdir. Subhanallahi və həmdəliyə ilə əşədəmlə